vezëm në librin e çmuar Sirhu Sunnat e Imam Berbehardi rahimehullah me komentimin vekome selam eh shej Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala selam aleikum aleikum assalam jemi në pikën 102 ku ka thënë autori rahimehullah wa'lem anëhu lem, lem të gjit bid'atun kattu, illa min el hamejër ri'ai, et ba'i kulli na'iq, jem ilune me a kulli rihë. Dë thotë dhije se se cili bid'at që ka ardhë ndë njëherë, ka ardhë vetëm prej njerëzve të paditur, turmave, dë më thonë të pa mësuara, që janë pasues të se cilit që bërtet, dhe që anojnë ka se cila frima, ose që anojnë katë fri, frima, katë friera. Fëmën këne hake dhe feladina lehu, dhe kushe ka këtë gjendje, a i nuk ka fe. Thot, autori, kalë Allahu të baraka vë ta'ala, më thënë, ka thënë Allahu ilartësuar, fëmë khtëlefu illa min ba'di ma gja ahumul ilmu, baghjem bejnahum, pra ata nuk u këndërështuan me zvete, përveç se pasi u erdi dituria, përshka këtë armitësisë dhe e, të i kalimit kufive dhe më thënë që e kishin me njëri tjetrin. Pashtu, thotë, na jetin tjetër ka thamë, u e me khtële fefihi illa lëdhina utuhu, min ba'di ma gja e të humul bejjina, të baghjem bejna hum, dhe në lidhje me librin, janë kundrështuar pikri shtatatë të cilve u është dhenë libri, pasi u kanë ardhur argumentet për shka këtë armitsis ose arogancës që e kishin ata me zvete. Dhe thot autori, wë hum ulema usu, ata janë djetarët e këqinj, ashabu të tamëi velbida, në më thanë njerëzit e interesave dhe bidateve. Në këtë pikë, Autori, rahim e Allah, fletë për ata të cilët i kanë siel bidatet dhe të regonë se pozita atyre nuk është pozit djetari. Të më thënë ata që ka sielin bidate dhe i përhapin bidatet ose i përkrahin bidatet, ata nuk janë, nuk logaritën asë njëherë djetarë. Pra nda i ka përshkrujt si me këto termet që përskruen ignorantët dhe turmat e turma të mdha të popullit që nuk kuptojnë, e, si që ka thënë, minel hemeji, erri aji, et bëi kulli naikë, dhe më thënë ata që janë, e, dhe thëtë, të pa shkollum, të pa informum, dhe pasues të, se cilit që bërtet. Dhe i ka përskrujt ata se janë, jemi lune me a kulli rihë, dhe më thënë këthehen, kat fryera për shkak se janë njerëz që i pasojin epset dhe i pasojin po ashtu interesat që i kanë interesat e ulta të dënyas eda ata njerëz që kanë kët gjendje, i kanë këto cilësi, ata nuk kanë fe, sepse ata do të thonë atë që flasin edhe atë që bajnë nuk e bajnë për Allahun subhanahu wa ta'ala, po e bëjnë për epshet e njerëzve dhe për ti arritur ata interesat e veta. Edhe, dhe si argument se dituria atyre nuk ju bëndo bia, dhe nëse kanë diturit, dhe më thëni ka përshkrujt me këto cilësi të i njërandve, me gjithse mund të tjenë prej njerëzve që kanë diturit, që dinë diçka përmëndshë, që kanë libra e kështu më radhë, si që përshkru në më vonë pikat tjera. E, argument ka pru se dituria atyre nuk është dituria esakt, kët, e, i ka pru këta dy ajetë, ku, ku ka thënë Allahu subhanahu ta'ala, fëmë khtëlefu illa min ba'di ma gja e humul ilmu, baghjem bejnë hum. Në më thënë ata u përçan, ose u këndrështuan, ose e këndrështuan të vërtetën, pasi u erdi dituria, du më than, pasi ata morën dituri, ata e kundrështun të vërtetën edhe u kundrështuan me zveti, bëgjën bejnëhum, du më than, përshkak të arogancës dhe armitsis me styre, du më than, përshkak të pasimit të interesave se cili interesin e vetë, gjithashtu edhe në ajetin tjetër ku a than Allahu, u e me khtele fefihi, ille ledhine utuhu, du më than, se në livje me librin edhe diturin që ka ardhë prej Allahut, kanë kundrështu ata të cilve u eshtë dhënë kjo diturin, mi mbaadi magja e të humul bejjinatu, pasi u kanë ardhur, kan ardhur atyre argumentet, mbëgjën bejnë e hum, dhe më thanë prej arogancës edhe prej zilis që kishin mes e kishin me zveti. Pra ndaj thot, u e hum ulema usu, dhe më thanë ata janë djetarët e këqinjë, ose dietar të të keqës. Njerëzit e bidatit, domethënë llogariten nëse u thuhet dietar, domethënë se janë dietar të këqinj ose dietar të së keqës. Pa marr parasysh ë i devijumi që thret ndevijim, pa marr parasysh se sa dituri ka, nuk e, edhe pa marr parasysh kusht çfarë pozite ka dhe çfarë populariteti, çfarë fame etjera et etjera, muslimani nuk e ka të lejuar ti pasoj këta njerëz. Ehm këtu në këtë ajete Allahu subhanahu wa ta taala i ka i ka përmend, do të thënë, këto si cilësi të ehlul kitabit, do të thënë ata i tharë të librit, pasuesit e Teuratit dhe Injilit i ka përshkruajtur me këto cilësi se ata janë kundërshtu janë kundërshtuar mes veti rreth librit dhe e kanë kundërshtuar librin dhe nuk kanë e, e kanë pranuar gjithashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe pse ju kanë ardhur argumentet edhe kanë ditë qartë se ai është i dërguari i Allahut që është përshkruar në librat e tyre. E, si që është i përmend Si që është e sjaruar në Ajetet e tjera e, Pra në kitë ajet Fëmë khtëlefu Illa min ba'di ma gja'ahum Al ilmu baghjem bejnehum Pra ata u këndrështun pasi u erdi dituria Bëhet fjal për Jahudit Të cilët thënë, Kanë këndrështu librin që e kanë pas Edhe kanë këndrështu Për nga merin sallallahu ane Selim pasi ju ka ardh dituria për ta. Dhe kjo në kitë ajet gjithashtu bëjnë pjesë edhe pasuesit e bidateve, sepse nuk ka dushim se Allahu subhanahu wa ta'ala i siel këto lajme për gjendje të popujve të më parëshëm me qëllim që të ruhen pasuesit e pengamerit sallallahu anem sëllim. Dhe më thëna ta janë për mësim për këtë umetë, nuk janë vetëm të regjime pa ndë një dobi. Dëmë thanë qëlimi i të regjimit të gjendjes të tyre është që muslimant të ruen prej këtyre cilësive dhe gjithashtu kjo, argument, kjo është argument, argumenton të më thanë se kjo do të ndodhe të muslimant. Më thanë pasi Allahu për i ka përmend për ti paralemru muslimant prej kësaj, dëmë thanë se është argument që kjo do të ndodhe edhe si që është përmend gjithashtu në argumentet të tjera, se me të vërtet do të ndodhe dhe ka ndodhë kjo të muslimant, pra ndaj djetart i kanë pru këto argumente për të argumentuar kunder bidatgjive. Se në realitet edhe bidatgjit, pasi ju ka ardhë dituria, shumica e tyre, pasi e kanë marrë diturin edhe i kanë pa argumentet, jan bind për të vërtetën, në realitet e, ata e kanë e kanë kundërshtuar vërtetën kanë fut dhe kanë futur kundërshtim edhe përçarje mes umetit. <coughs> Siç janë e, grupet e ndryshme të rafidive, xavaritëve, mutazilive, xehmive, domethënë që kundërstojnë bazat e fesë, kaderit e këtu me radh murxhit. Domethënë të gjitha sektet kryesort ose shumica prej tyre janë që kanë kanë një huri për diturit e islamit edhe kanë një huri për argumentet prej kuranit dhe sunetit mirë po me gjithat i kundrështojnë ato prandaj këta njerës nuk mund të quhen <coughs> dietar, asesi por janë prej i njerësve ma të mdojtë më thanë janë prej njerësve që duhet të kundrëstojnë. Si që ka thanë, kam thanë disa djetarë, Ibn Hadjeri, Shatibiu gjithashtu ka thanë, in el muptedi a, lejsebi alim. Dëmë thanë bidatxiu nuk është djetarë. Dëmë thanë bidatxia dhe nëse ka dituri, dituria ti është e prisur edhe e dëmshme, nuk meret ajo në konsiderat, nuk quhet që është dituri. Dëmë thanë bidatxia dhe nëse ka dituri, Edhe nëse ka oratori, edhe flet, mban hudbe, ka derse shkruan libra e kështu me radh, nëse është thirrës për në bidat, nuk quhet e, dietar as sesi, sepse dituria ti është në realitet argument kundër ti. Edhe është e, e dëmshme për të. Prandaj ne kërkojmë mbrojtjet e Allahut prej diturisë dëmshme ose dituris që nuk ban dobi, sis në kam supe nga meri sallallahu ane sallam në dua, Allahumma inni e uudhu bi kemin ilmin lajen fa, dhe to Allah kërkojmë brojtet e ti, që të më mbrojsh prej dituris që nuk ban dobi, omin kalbin laja kësha, gjithashtu edhe prej zemrës që nuk friksohet, edhe prej lutjes që nuk përgjigjet, që nuk i vjen përgjigja. Ehm prap kthehemi këto ajete ka përmend ë këto këto ajete që i ka përmendë autori rahimahullahu Allahu tregon për yahuditë dhe të krishterët të cilët e kanë kundërshtuar vërtetën, e kanë kundërshtuar librin e tyre, edhe kan e kanë kundërstuar pejgamberin e fundit që është për gjithë botën. ë dhe janë në realitet ata kanë e, kanë pasë kundrështimë me zveti. Dëmë thënë, disa prej tyre kanë besu, disa prej jahudive, dëtë të ti kanë besu për nga merit sallallahu me sellem, si që është Abdullah i bëndë selam, radhiallahu anhu, që ka qenë një prej djetarve matë mdhej, dëmë thënë, prej rabinve matë mdhejnë të jahudive. Dhe aj i ka besu në bazë të diturisë që e ka pasë, kështu që dituria ti ka qene dobishme për të. Kurse shumica prej tyre nuk i kanë besu edhe pse e kanë ditë njësoj siguraj që e kanë ditë se ajo është i dërgumi Allahut edhe ata e kanë ditë, mirë po e kanë kundërshtu. Gjithashtu edhe një piesë e madhe krishterve i kanë besu për nga mirit sëllallahu aleyhi vësillem edhe kjo në bazë të diturisë që e kanë pasë prej librave të tyre, kurse një piesë e madhe nuk i kanë besu, dhe më thënë kjo ka qenë shkaku nështë, i përcarjes, pra disa i kanë besu për nga Merit Saladhanse, me disa jo, kjo është ajo që ka përshkrujt Allahu, u e me khtële fefihi, ille levinë u tu humim, ba'di ma gja et humul bejinatu, dhe gjem bejnëhum, dhe thëtë se ata janë kundrështu në lidhje me të vërtetën, pasi ju kanë ardhë argumentet, edhe kjo ka qenë përshkaktë atyre cilsive që i kanë pastë urejtjes edhe arogansës. Kurse pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem e kanë pastë për shkrum në libra të tyre, edhe pengamerin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, për gjithashtu edhe sahabët e ti radhiallahu anhum, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammedun Rasulullah, pra Muhammedi është i dërguari Allahut, velle dhine ma'ahu eshidda'u alil kuffari ruhama'u bejnehum, dhe ata që janë me të, pra sahabët, janë të ashtë për mdaj mëzbesimtarve dhe të mëshirë shëmë mëzveti, të rahum rukke anë sugjeden, jebë të ghune fadlem min Allahi vë ridwana, ata ishe vazhdimisht në ruku dhe nësejde, duke, duke i kërkuar mirësit e Allahut dhe duke i kërkuar kënë sinë Allahut, si ma hum fi ujuhihin min etheris sugjud dhe shenjat e tyre janë në sehen në faturat e tyre prej gjurmëve të seçdes thot dhe alike mafaluhum fit tawrat do thonë kështu janë të përshkruar në Teurat me këtë cilësi janë të përshkruar edhe sahabët e, e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem kështu që yahudit ose populli musait alayhis salam ata të cilët pretendojnë se e pasojnë Teuratin i kanë pas cilësitë të sahabeve që i kanë pas në Teurat i kanë pa, ëh, domethënë në praktik të sahabët, mirëpo nuk e kanë pranuar. Gjithashtu edhe cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë ditë qartë. Përveç në Teurat, gjithashtu Allahu thot, "Wa mathaluhum fil Injil." Edhe gjithashtu semboli i tyre është në Injil, "Ka zar'in akhrajatahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi." Domethënë janë si kur bima që ka mbirë, ka dalë, është rritë dhe është fërcu në atë trupin e saj, trungun e saj. Juqë gjibu zërraja li e ggjitha bihimu lë kuffarë që ju pëlqen, dhe më thanë, bujqve. Edhe kjo është shembul dhe pra në njilë që të e, t'i shkaktoj më lef mos besimtarve. Kjo është, do të të ka qenë shembuli edhe për shkrimi sahabeve dhe edhe në ingjil, dhe më thënë të cilën e kanë ledzu edhe të kryshtërt. Pas ta i thëtë Allahu, wa ad Allahu lëdhina amanu wa amilu s'sali hati minhum ma gëfiraten wa agjaran adhima Allahu ju ka, ka premtuar atyre të cilët kanë besu dhe kanë bërë veprat mira, ju ka përëntu, dhe më thënë falje, edhe shëpërblim të madhë. Ma dje edhe vetë, emri për nga merit sallallahu ane në sëllem, është ti përmendur në librat e tyre, gjithashtu cilësit për nga merit sallallahu ane në sëllem, pra ndaj kë, kë këndashtë Allah i me udhëzu, e ka udhëzu, si që është Abdullah ibn Selam, radhi Allahu anhu, dhe të tjerë prej, që futëve dhe të kryshterve, kurse atë që ka dashtë Allahu të mos e udhëzoj, nuk e ka udhëzu. Pra ndaj, ka thonë Allahu pra në këtë ajet, se ata u këndërsuan pasi u erdhën atyre dituria dhe u erdhën argumentet. Në gjithashtu në surën bejjine, ka thonë Allahu, Lemjekunin ledhine kefarumin ehlil kitabi wal mushrikine, mënë fekkina hëtta të tje humul bejjine, dhe të se mëzbesimtartë prej ehlul kitabit dhe prej mushrikve, nuk ishin për, nuk u përçam ose nuk u ndam deri sa u, erdhën, u erdhi argumenti. Cili ishte ajë argument? Rasullum min Allahi jetë lusuhu fem mutahara, dhe më thëm i dërguari prej Allahut i cili u ledzon të atyre e, pra fletë ose ajete të pastërta, fiha kutubun kajjime, në të cilat ka norma të qmuara, dhe thotë, wa ma të ferra kalladhina utu l'kitabe illa, min ba'di ma gjahet humul bejjina. Edhe ata prej ehlul kitabit nuk u përçan, deri sa u erdhë argumenti. Më thënë, kur u erdhë argumenti i qarë, atëher u përçan se disa e pasuan argumentin dhe e pranuan dë vërteten, kurse disa e kundërshtuan. Pra ehlul kitab, njëheshin janë njoft në të kohë si njerës të diturisë edhe librit. Kurse më shrikt, janë njoft si njerës të i njerancës edhe që nuk kanë pasë librë, dhe më thënë kanë pasu fe të, të shpikur. Kurse ehlul kitab, dhe më thënë e kanë pasu fe, fe në që uka ardhe pengamerit, pas taj kanë ba ndryshimen në të. Por këtu është qëlimit e dituria, se ata kanë pasë diturit, kurse kërë ju ka ardhë për nga meri së rëllohën e sërë më të vërtetën, atëherë e kanë kundrështu atë diturit. Pra ndaj, dhe thotë disa prej e, pasuezve të bidatit ose thyrzve në bidat, e, janë bëjnë pjesë në këto ajete, sepse shumica e tyre, jotë gjithë, dhe më thonë e, se disa prej bidatëgjive janë një një randës, edhe nuk i kanë cëstjet të qarta, nuk i kanë kuptu dë vërtetën, mirë po e, një numër i madh i tyre, një numërit madh të tyre, dhe të thotë ju kanë ardhë argumentet edhe ju është qarru e vërteta, me gjithatë këmgullin në të pa vërtetën edhe luftojnë dë vërtetën, prandaj, e, si që ka thanë i pëntemija, një numër i madh i bidatëzive janë munafikë, Dhe thëtë se një fa ku nuk ka përfundu në kone pëngamerit sëllallahu a njënë sëllem, munafikët, si që mundi me pa në historinë e pëngamerit sëllallahu a njënë sëllem, në sire, munafikët kanë vepru me të gjitha kurthet e tyre dhe mundësit që i kanë pas, për ta dëmtu pëngamerit sëllallahu a njënë sëllem dhe për ta dëmtu e, davetin e ti, Pastaj pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka pas në kohët e fundta, domethënë edhe në vende të fundta gjithashtu ka pas njerëz munafikë që kanë janë sfaqtë se kanë hyrë në islam, gjithashtu për ta dëmtuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, siç është Abdullah ibn Saba që ka qenë yahudi edhe është sfaqtë si musliman edhe ka ka prur bidate shumë tranda, të, të cilat do thot në realitet janë jashtë islamit edhe kush i beson ato e nxjerrin prej islamit, po ashtu edhe njerëz të tjerë sikur xhadi po ndirhem e të, të cilët kanë hy, do thënë janë çfarë se kanë hyrë në islam, edhe kanë prur bidate dhe devijime të ndryshme, po ashtu kokat e gjëhmive, mutezilive, kështu me radhë, dëmë thënë shumica e tyre kanë qenë e, jo musliman, zindik edhe munafik, të cilët kanë fut në islam bidate dhe devijime, kurse pastaj një numër i madhë i njerëzve i kanë pasu, pasi janë mashtru me ata, dhe kanë deviju prej i njerënësës, kurse ata që i kanë fut bidatet, kan njerëz të cilët e kanë ditë të vërtetën, mirëpo e kanë bënë me qëllim bidatin për të devijuar njerëzit ose për të larguar prej fesë së Allahut. Edhe gjithashtu nëse cilën kohë ka njerëz, ka ata grupe dhe sekte të cilat kanë bidate që janë mukeffira, do thënë që janë kufër, i nxjerrin nxjerrin njerin prej islamit. Ka prej tyre që kanë detyri edhe i din argumentet se e kunder ta është të vërteta, por e, këmgullin në atë të pavërtet, ata janë mosbësimtarë. Nëse kanë bidat kufri, edhe i din argumentet se ajo është i pavërtet, edhe din se ajo është e, jashtë islamit, edhe këmgullin në ta, ata janë mosbësimtarë. Mirë po, ne nuk e individualizojmë, thon, nuk e... Për, nuk e caktojmë dhe një njeri personalisht, por si regul është se pasuesi të bidateve të kufrit, dhe më thënë janë mos besimtarë, si që janë bidate që i kundrështojnë bazat e të uhidit, që është të uhid rububije, ose uluhije, ose të uhidin e emrave cilsive, si dhe që është jetë tjera, prej bazave të akides, dhe më thënë ata që thonë se kurani është i kryum, ose çëmohojn xhenetin xohenemin me lajket ose çostit të tjera, do të thënë bidate të kufrit. Nëse atyre ushqerohet argumenti edhe këmngulen, edhe këmngulin, do të thënë mbatilin e tyre, ata janë mosbesimtarë. Kurse shumica e e popullit thjesht që nuk kanë detyrë, nuk llogariten mosbesimtar, por janë të devium. Pastaj ata të cilët kanë bidate që nuk janë kufër, do të thonë bidate gjithashtu që kundërstojnë e kundërsojnë sunetin, e, e logariten mëkatar me bidatët e tyra. Do thonë bidat që është fisq. Pastaj më tutje ja thot autori rahimahullahu në pikën 103, wa'lam wa annahu la yazalu an-nasu fi usabati min ahli al-haqqi wa as-sunnah. Do thonë dije Gjithashtu se një grup për njerëzve vazhdojnë tjenë pasuës të të vërtetës dhe sunetit Jehdi himu Allah, we jehdi i bihim gajrahum Më thënë ata të cilët i u dhëzon Allahu dhe për mes tyre i u dhëzon edhe të tjeret We juhi i bi, bihimu, bihimu sunen, dhe thëtë edhe për mes tyre i rinjallë sunetet Thot, wa humu l-ledhina wasafahumullahu ta'ala ma qilletihim indel iqtilaf fa qal pra kë grup, këta njerëz janë ata që i ka përskrujt allahu në këta jet edhe pësa të janë pak kur ndodhin kundrështime dhe mësmarveshje ka thonë allahu wa me khtelafa fihi illa all-ledhina utuhu min ba'di ma jahat humu l-beyinatu baghjen bejna hum dhëmë thonë në lidhje me të u këndrështuan vetëm atate cilve u ishte dhe në libri pasi u erdhen argumentet për shkakt arogancës dhe zilis me styre edhe Allahu bën përjashtim dëmë thënë të njetin a jetë në vazhdim bën përjashtim të një grupi thot fëhëdë Allahu lëdhina amenu lime khtelë fufihimin el haqi bi idhni vë Allahu jahdi me njëshau ila sirati mustetim edhe Allahu i udhëzoj besimtartë për për të kuptuar çështjet në të cilat kanë pas kundërshtime njerëzit në përgjithësi edhe për ta pasur të vërtetën me lejen e Allahut dhe Allahu e udhëzon këtë doi në rrugën e drejtë. Dhe thot autori wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam për dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tazalu usabatu min ummati zahirin ala al-haq një grup për ummeti tim do të vazhdojnë të ndihmuar edhe e, nga dhënyjes me të vërtetën, laje durruhum men khadhelehum, hëtta jeti e emrullahi wa hum dhahirun, e, atyre nuk ju bëndobi ai i cili i shginjen, deri sa të vi urdri Allahut, kurse ata janë, dëmë thënë, duke qenë të shfaqurë edhe nga dhënyjes me të vërtetën. Pra në kitë pikë, tregonë se me gjithse shumë prej njerëzve, e kundrështojnë dëvërtetën, edhe pasi ju ka ardhë dituria. E, gjithmon, ka një grupë që bënë përjashtim prej këtyre të devijuarve. Dëmë thënë, se cilin popull, ka një grupë që i ka vecu Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka mëshiru dhe u akadhan udhëzimin, edhe pse shumica e njerëzve e kam kundrështu udhëzimin dhe jam kundrështu me zveti. Ka thonë për nga meri sallallahu anem sallem La të zalu taifetun min ummeti Alel haqqi dhahirin thonë, Një grup prej umetit tim Do të vazhdojnë Ta shfaqin dhvërtetën Edhe të jenë Nga dhënjimtar dhe fitimtar me dhvërtetën Pra një grup Gjithmon do të vazhdojnë deri në Dithën e gjikimit Gjithashtu ka thonë për nga meri sallallahu anem sallem Se të fëtëri ku hadhihi l'umme Ala 3.7 firqa të gjitha në nallë ila wahida do thotë ky umed do të përçohet në 73 grupe të cilat të gjitha janë për në zjarr përveç njërit do të thonë një grup vazdon gjithmonë të jetë në përkrahjen dhe në sfaçinë e të vërtetës dhe sahabët kanë thënë kush është ai grup o i dërguari i Allahut ka thënë ma kana alama ana alehi wa ashabi Domthan ai të cili ai grupi i cili e ndjek rrugën që e kam unë dhe sahabët e mi. E, prandaj këtu autori rahimahullah do më tregu për kët grup se gjithmonë do të jetë gjithmonë ka pas edhe gjithmonë do të ketë deri në ditën e gjykimit njerëz që e pasojnë të vërtetën, Allahu nuk e lë të vërtetën të zduket. Pra kur secili pejgamber që ka ardhur qi në fillim kur Allahu i ka kriju njerëzit, edhe Ademi alayhi salatu vesselam është profeti i parë, uh, Nebi i parë, do të thon profet i parë që i ka udhëzuar pasartit e pasar si tij me atë që ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Pastaj më vonë pastaj ka ardhur Siti alayhi salatu vesselam, i cili gjithashtu ka qenë profet për besimtar për të udhëzuar besimtar në regullat dhe normat që i ka zbrit Allahu, pasta njerëzit janë kundrështu. Atëherë ka fillu kundrështimi dhe janë da në grupe, dhe më thënë disa grupe që i kanë kundrështu të vërtetën të cilën e kanë pas dhe li atëherë, dhe risa Allahu e ka dërgu, të dërguarin e parë, rësullin e parë, Nuhin, Alehis Salatu Ves Salam, dhe atëherë më vonë ata kundrështarët e Nuhit, Alehis Salatu Ves Salam, Janë shkatru dhe kanë betur vetëm besimtartë Pas taj me kalimin e kohës gjithashtu edhe ata janë përqa Edhe më vonë ka humbë e vërteta, ka humbë të uhidi Ka dërgu Allahu për nga mërë të tjerë, hudin, salihun, e, e kështu me radhë Deri në kone Ibrahimit a.s. Dëmë thënë ka pas periudha ku në tokë Ka humbë krejtësisht e vërteta edhe ka humbë të uhidi dërën konë Ibrahimit alayhi salatu vesselam, do të thon kur ka ardh ai, nuk ka pas asnjë njerëz që e, ka thënë la ilahe illallah, që e ka adhuruar vetëm Allahun, por të gjithë banorët e tokës kanë qenë në shirk. Pasti Allahu subhanahu wa taala nuk e, kalon që të zhduket e vërteta plotësisht, gjithmonë kalon një grup. Do thon njerëzit janë kundërshtu Me zveti, janë da në grupet, më thënë e kanë kundrësu të vërtetën, sepse ndarja dhe përcarja ndodhë vetëm kur dikus e kundrështon të vërtetën. Pra, e, kur vjen pëngameri, një pëngamer, e sild të vërtetën, edhe pasu e si të ti janë gjithmon të bashkum në pasimin e të vërtetës, dere i sa të filojnë njërës të kundrështon të vërtetën, dhe atëherë filojnë të bëhen grupe dhe e, grupacione që janë tifoz të vërtetës, dë një thirrsi të devijum, dhe këtu bëhen në grupe. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se populli musait alayhi salatu vesselam janë ndarë në 71 grup. Të gjithë ato janë kundërshtar të vërtetës përveç një njërrit, i cili ka vazhduar me të vërtetën. Gjithashtu edhe populli i Isait alayhi salatu vesselam janë ndarë në 72 grupe. Të gjithë ata janë për në Xhenem, do të thonë janë kundërshtarë të vërtetës përveç njërit që është i shpëtuar dhe ka thënë se ky umet do ndahet në 73 grupe dhe të gjithë ata janë për në Xhenem përveç njërit. Pra vetëm pasuesit e vërtetë të pejgamberve janë ata të cilët <coughs> janë të shpëtuar dhe gjithmonë deri ditën e gjykimit do të ketë njerëz të cilët e pasojnë të vërtetën e ardhur pre Allahu subhanahu wa ta'ala, që e ka pru pëngameri sallallahu alaihi wa sallem. Dhe të ata që kanë qenë besimtar, grupi që kanë qenë pasues të dë vërtetës, ata e kanë besu pëngamerin sallallahu alaihi wa sallem, pasi e kanë ditë dë vërtetën që e ka siel se cili pëngamer, dhe më thënë i cili ka, e ka dhënë lajimin për ardhje në Muhamedit sallallahu alaihi wa sallem, Edhe, kështu që besimtarët që kanë qenë grupi që kanë qenë pasues të vërtet të pejgamberit të tyre, e kanë pranuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo uh, u ka bërë dobi, do të thonë, edhe besimi i mëhersëm edhe pastaj pasimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu ka treguar se njerëzit pas ardhjes pejgamberve janë për ç'a edhe kanë kundrëstu të vërtetën pra në kita jetë që përmendi edhe në pikën e më hershme u me khtelëfe fihi illa lëdhine u tu humin ba'di ma gjahet humul bejinatu baghjem bejnëhum pra ata u kundrëstun pasi u erdhën argumentet dhe thotë Allahu fëheda Allahu lëdhine amanu li me khtelëfu u fihi minel haq pra Allahu i u dhzoj në të vërtetën për të cilën janë kundrëstu ata i u dhzoj besim të ardë, me lejen e ti, vallahu jahdi me njëshau, ila siratin mustekim, pra allahu e udhëzon këtë dojnë në rrugën e drejtë. Pra ndaj njeriu, duhet të di, në kohën ton, pra thirja e vërtete për nga merit sallallahu ane në sellem, është dba e njohur, elhamdulillah, më thënda veti se lefi është përhapur në të gjitha anët e botës edhe pëthu e se nuk ka njeri që nuk ka dëgju për thirjen e pasër se le fije pra thirjen e pasër të pengamerit sallallahu aleyhi vësillem prandaj e, ju kam betë shumë pak vedve arsyje që të mos e pasojnë sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësillem kurse ata të cilët janë pasuës të sunetit pengamerit sallallahu aleyhi vësillem duhet në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të din se do të kenë gjithmon kundrështar ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam pra la të zalut taifet umin ummeti vahirin e ala lhaq la jedurruhum men khadhalahum wala men khalefahum pra një grup prej umetit tim do të vazhdojnë në të vërtetën atyre nuk ju bëndëm aj i cili i zginjen asaj që i kundrështon do më thanë kundërstart janë të sumët të cilët nuk e kanë njovë të vërtetën edhe luftojnë, gjithashtu edhe zhgënyjes ka sumë të cilët e njojnë të vërtetën edhe i din argumentet, mirë po, kur vjen e, puna për, të, për ta përkra të vërtetën, ata nuk e përkrahin, kjo është zhgënyimi. Dhe me thanë, ajo që quet hudhëlan, është ta të cilët e din të vërtetën, mirë po, kur duhet të përkrahin, edhe kur duhet ta ndihmojnë, nuk e ndihmojnë, por largohohen. Do thotë, ë, bëhen të adopt në në luftën pran rrugën e Allahut për ta për ta përkraut vërtetën sepse lufta për ta sqaruar të vërtetën, edhe për të kundërshtuar ose për të imponuar kundërshtartë sonetit është shumë më e rand se sa lufta me armikë, dhe më thënë, fushbetej me armë. Dhe, dhe të bërtjen e armës mundet me bërë se cili, edhe mundet me qëndru për para plumeve dhe raketave dhe predhave, mirë po shumë pak njerës mund me qëndru për para sulmeve të kundrështarve të të vërtetës, kundrështarve të sunetit, edhe shumë pak njerës kanë mundësit të qëndrojnë prandaj ata janë një pakicë të cilët i ka mësiru Allahu dhe i ka ndihmua Allahu që të qëndrojnë në thënjen edhe në sqarimin e së vërtetës dhe në kundërshtimin e bidatit. Prandaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar se ata njerëz që kanë sabër, kanë durim, që ta përkrahin të vërtetën, ta ndihmojnë edhe të luftojnë për ta, ata do të jenë të ndihmuar prej Allahut. Edhe Ata atyre nuk do t'ju vi as një dam për njerëzve, as prej kundrështarëve, as prej këtyre traftarëve ose zhgënyjesve. Ka thonë, la jo durru hum, men khadhele hum, pra nuk ju banë dam ai cili i zhgënyen, nuk i ndihmon në momentin që duhet t'ndihmoj. Uala men khalefe hum, as ai që i kundrështonë, dhe më thonë kundrështari që dihet, nuk i bajnë dam, sepse... E, <coughs> haku është ndihmum për Allahut edhe për krasit e haku janë gjithmon të ndihmuar për Allahut, pra ndaj duhet vetëm sabër në këtë rrug, Allahu i lartësum ka thanë, inna lënën suru rusule na, vëllë dhine amenu, pra ne i ndihmojmë për nga mërtë ton, edhe besimtartë, pra Allahu, ndihma e Allahut për për nga mërtë është e garantume, edhe ndihma për për nga mërtë i përfshin edhe pasuesit e Për nga mërëve, nëhë inë në lënën suru rusu lëna, wa lëdhine amenu fil hajatit dunja, wa jo me jëkumul eshëhad, dhe më thënë ne indihmojmë për nga mërë ton, edhe atatë të cilët kanë besu, edhe në dunja, edhe në ditën kur do të shfaqen dëshmitartë, dhe më thënë në ditën e gjykimit. Edhe në dihma në ditë ashtë ajo që me të vërteti nevojitet një ju, rjutë, në të ka dyshim se Allahu i ndihmon besimtarët edhe në dynja, mirëpo ndihma më e rëndësishme edhe më madhështore është në ditën e gjykimit. Është Allahu yawmal ayin fa udh-dhalimin ma'ziratuhum. Pra ditë që nuk do t'ju bëj dobi të padrejtëve, arsyetimi i tyre nuk do t'ju bëj asnjë dobi nëse arsyetohen, wala humul la'natu wala hum su'ud dar, atyre u takon mallkimi edhe atyre u takon vëndbanimi me i keqë. Do thëtë nuk ka dyshim se përfundimi është për të devotëshmit ata që i ruhen dënimit Allahut me pasimin e rrugës të pengamerit sallallahu aleyhu a sellem, mirë po me kusht që t'jen të durueshëm. Dëmë thënë nuk mi afton një dytë, ditë, ditë, një vjetë e kështu me radhë, një ko e kufizume, për njeri ju duhet tjetë uh, i qëndruëshëm edhe të vazhdojnë këtë rrugë dheri sa të takojë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe më thënë dheri në vdekje. Ka thënë uh, Allahu, ja e juhel ladhina amanu, oju që keni besuar, isbiru, wasabiru, warabitu, vëtëqullaha leallakum të flihun, pra keni durim edhe përgjën, uh, duroni në durim du më thënë se edhe durimi kërkon një durim tjetër pra mund është me duru ndaj një tkeqes që e ke mirë për kur zgjatët shumë durimi edhe aj kërkon gjithashtu durim tjetër pra duhet me duru edhe durimin sepse durimi është i randë edhe gjithashtu rabi tu prajini të, të gatshëm për të luftu në rrugën e Allahut edhe rruajuni Allahut, dënimit Allahut edhe rvejëni ndalesave të Allahut leallekum të flihun që të shkëtoni Pas të i thot e, autori rahimahullah wa'lem rahimahullah enel ilme lejse bi këthratir rivajet i velkutub pra dhije, Allahut më shiroft se dituria nuk është pra shum transmitim edhe shum libra me pas, nuk është dituri shum derëse صوم ليبره صوم فجال انما انما العالم انما العالم من اتبع العلم والسنن ديتار استاي ائيتيلي اپسون ديتورين و سنتين وان كان قليل العلم والكتب اذا مسكا باك ديتوريا و باك ليبره ومن خالف الكتابه والسنه فهو صاحب بدعه كورساي تشي كوندرسون قرانين و سنتين اي هاست نيري ابيداتيت wa in ka në këthira l'ilmi vë l'kutub, edhe nëse ka shumë dituri dhe shumë libra. Do thëtë edhe kjo pik ndërlidhet me këto dripikat më parshme, që njeri u taket parasysh se dituri, i ditur është aj i cili i friksohet Allahut dhe e pason në mënyrë të plotë kuranin dhe sunetin. Kurse aj që e kundrëson kuranin dhe sunetin nuk është i ditur në asë një manjur qoft edhe për atyrat që kanë, do të thonë memorje, ë, libra e libra, hadithe të shumtë dhe kanë transmetime, hudbe, kështu me radhë, do thotë nuk llogaritë dietar. Pra dietar është ai i cili thret në rrugën e drejtë. Vetëm ai është njeriu i ditur, sepse dituria duhet patjetër të sjell njeriu të frik ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka thën ë Allahu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Do thon Allahut nga mesi i robërave të tij i friksohen vetëm dietarët. Do thon vetëm ata që kanë dituri prej Kuranit dhe Sunetit i friksojn Allahut. Edhe që do të thot se vetëm ata që i friksojn Allahut ata janë të ditur. Kurse ata që i shkelin urdrat e Allahu të dhe kundrëstojnë rrugën e pëngamerit sallallahu ene në sellem, nuk janë djetarë. Për ta, dituria që e kanë të bu, Kuranin nëse e kanë su përmendës edhe hadithet e pëngamerit sallallahu ene sellem, ata do tjenë vetëm argument kundrëtyre, sepse ka thonë pëngamerit sallallahu ene sellem që Kuranin është argument për ty ose kundrëteje. Në më thënë qëfë se e di Kuranin edhe punon si pas ti, Ai do të jetë argument për ty përpara Allahut ditën e gjykimit, anëse e kundërshton atë që e di prej Kuranit, atëherë ai do të jetë argument kundër teje, edhe do të jetë hasmi jot, do si të thonë në ditën e gjykimit. Prandaj, siç thamë më herët, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka kërkuar mbrojtje prej dyturisë që nuk bën dobi. Dyturi që nuk bën dobi është ajo dyturi që nuk shkakton frikë të njëriju që nuk shkakton thon, të ruhet prej hidrimit Allahut edhe ajo dituri e, që të cilën e kundrëstojnë veprat të më thënë fjalt që i fletë dikus veprat e ti i kundrëstojnë ajo nuk është dituri për është vetëm argument kunder ati njëriju Prandaj pengamert kanë thanë disa pre pengamerve që i ka përmendë Allahu Kanë thonë, u e ma u ridu en u khalifekum ila ma en hakum anhu. Dhe më thonë, ku ka kërku, kërku populli ti diska, ka thonë, unë nuk dua të këndrstoj në atë që unë ju ndaloj. Dëmë thonë, atë që kanë thirë për nga mërë, nuk e kanë këndrstu me veper asë njëherë. Dhe Allahu e ka qërtu këtë cilësi, dëmë thonë që veprat të këndrstojnë diturinë edhe fjallën, ka thonë, a të mërru në nëse bilbirri, a të nëseunë në enfusëkum, a antëm të të lune lë kitab, a falat të aqilun, dëmë thonë si i urdroni njerëzit për të mira, kurse e harroni vetën, duke qenë që ju e lezoni librin, pëse nuk mendoni, gjithashtu ka thonë Allahu, ja e juhellë dhina amanu, lime të kulun e mala të faalun, dëmë thonë pëse thoni atë që nuk e bëni, kebura mëkëtën indë Allahi në të kulu ma le të fa'alun, është sumë e u rrier të kallahu që të thoni diçka që nuk e vëprani. Në më thënë, vejprat gjithmon duhet vinë në pajtim me fjalt, edhe duhet vinë në pajtim, fjalt edhe vejprat gjithashtu duhet në pajtim me diturin, që është prej Kurani dhe Sunnetit. Pra nëse njeriu e di dëvërtetën prej akides, duhet atë besim të aket, edhe në atë besim të threse, gjithashtu nëse e di, i di veprat e sakta, halalën dhe haramin, duhet është i obligum që të punoje si pas asaj, du më thënë të flase atë dhe të punoje si pas asaj, nuk është e lejuar që njeri ju di e diçka, edhe mos të thot atë dë vërtet, atë që e di, ose mos të veproj si pas, si pas asaj. Ka njerës që janë shumë, du më thënë, kanë, fjallor të fort, goj të fort, në më thënë flasin fjallë shumë të mira, mirë po vej pra ti kanë në kundrëshim me fjallë dhe tyre, edhe nuk ka dyshim sa ta hynë në këtë kërcnim në këto ajetë, të këtyra ajeteve. Allahu në ruajtë. E lusim Allahu në subhanu e tala që të nga jape kuptim të drejtë fesë, fjallë të sakta dhe vej pra të mira, dhe ti pranoj ato ashtë,